Arraitzen duzue, eh? zintzelik irratiko erretegian zuten, eta badakizue, eh? ba, azta azken ero, hau iristen denean, bagurekin imanol izaten dugu telefonoaren beste aldean, eta gaurkoan ere alaxe da. Kaixo, imanol? Bai, gabon. Gabon. Bueno, ba, ba gure entzulea direna badakite, azta azken ero, azta azken ero agerten ba, zera batekin, ba, libur berri batekin, obra batekin, aurre eta gazte literaturako obra batekin, aurreko azten esan behar dugu gurekin egon zinela, baina gure sankitazuna edo gure arasongatik ordenagailuarekin, ba azkenean zure grabak eta gura, ba pikut ara bidaligerun espero gowers de la verdeña gertatuko. Beraz barkatu. Ah, bueno, ta gian duguna da aurreko astekoa erepikatu, eta sentzen aurreko astean ta aste honetan ba ekarri dibuzu eh, liburua. Ba, e, euskal literaturan dagoen, e, ba, ezinbesteko bat. E, berez, liburua orain dela urte desienta argiteratu da, eta bere izena, Katixa eta Kroko da. Mm -hmm. Baina, lehenengo aldi da gainera, Kroko, gaur egun oso ospetsua da beste personaje bat, dengatik Kroko biten, no, baina bai, baile, izabalek e, argiteratzen Baina, lehenengo Kroko euskal literaturan agertu zana, liburu honetan agertu zan, eta izenburuan bertan zegoen, Katixa eta Kroko. Larobeita Mabian, mi hau behatzi deunda Larobeita Mabian, joan den mendean, idatzi liburua da, Eta beraz, ja, baditu hogeita eh? bat urte, mm -hmm. Baino e, liburua berrar gitaratu ginda, askotan gainera, nik esku artean dudana, bederatzigarren argitalpena da, 2006-a, eta argitalten berritua, esan berra da, eta, ba, bueno, badan liburu bat, ba, nik usteet, e, ba, etxean edukitzeko hietako bat, ze gainera, balio du, bi, bi adinetarako, aurr literatura da hori bai, eh? Gaztei ez dakit, ba, agian erakartzen die Bai, bai, ze, literatura ona denean ikusi eta adin guztietarako hori edu da. bueno, prinsipioz dintzat, e, aurr literaturaren barruan kokatzen liburu bada. Eta, e, narrazio luze bada, eh? Narrazio bat, ba, laro behita, ia laro behita dituna, Eta kontatzen da ba, kate izeneko neska baten eta bere anaia, jurgi izeneko bere iaren e, gora aberak, ba, oso e, krokodilo biurri batekin. Eta Kontua da ba, Katixaago duela katitzaak bost urte ditu. Hasieran e, liburuaren hasieran esaten di oraindik ez tak irakurtzen eta animali irudiak dituen liburu bat maite du asko. Eta liburu horretan, Ba, animalien, irudien artean, badago bat eh? krokodiloarena, eta irudi horrek ies egiten du liburutik. Eta krokodiloa liburutik kanpo azten da, ba, etxean zehar biurrikeriak egiten. Katixa konturatzen da, liburuan falta dela krokodiloa, eta konturatzen da ere ba biurrikeriak krokok egiten ditular. E, jurgi, bera nahiak ere, ba, ba, ikusten du hori horrela dela, baina guraso Eta orduan duan, ba, krokok egiten ditun ba, biurrikeri horiek, ba, ba, zapatila kozkatu, e, liburu teiko liburuak e, ondatu, e, hau eta bestean ahaztu, ba, gurasuek pentsatzen dute ba, katixaren edo jurgi bera nahiaren e, ba, biurrikeriak direla. Eta hori da, ba, liburu honetan kontatzen duten ba, akzioaren motorea edo, eh? Gertaira guztiak honen ba, inguruan daude, Kroko, Krokodilo, Biurri honen, et, e, bori, ba hori, akzioak eta nola, ba, Katixiak, ba, bere Gurasoak komentzitu behar dituen, ba, ba, zein dan, eh, ba, Gertaira guztien egile benetakoa. Mm -hmm. Eta azken erako, ba, bueno, ba, Gurasoak eta Katixiak, ba, Krokodiloak errapatzeko Trampa bat, pentsatzen dute, gainera edizio berrituan Trampa den e, Zehag daude, marrazkia eta nola egin behar den krokodiloak errapatzeko trampa eta orduan, bueno, liburu alde horretatik interaktibua da. Beraz, krokodiloak errapatzera jute, malimagera oporreta, nor badaukagula bai. gure gida liburua ba. izan daiteke Afrikara juteko. Bai, bueno, nabardura batekin, e, bakarrik balio du, liburuetako krokodiloak errapatzeko. Ni loko ibaiko krokodiloak trampa honekin errapatzea igual, arriskusia marrere izan daiteke nik ez erduke probatuko niloko krokodilo lau metro batekin. Baina, bueno, bai, liburuetako krokodiloak garrapatzeko, bai, bai dudari gabe. Hora, mm. salean ikusten da, ez baita, ez dakitaudeen orengo edizioarena edo edizio guztetan azalberdinok iduma, ikusten eskato bat kaletikan pasiatzen krokodilo batekin, daramana krokodilo hor bai, lotuta, hori lotuta, so, por zeta, bate... ikusten krokodiloan bai, Krokodiloa negarra edo ahor? Bai, bai, baina bueno, krokodilo negarra badakio oso tramposo ada. Uh -huh. Oida. Eh, krokodiloek negarre egiten dute, baina zergatik? Tristuragatik, hm, mm, ez ez da horrela. Tramposoag direlako egiten dute negar krokodiloek. Ez da fiatu behar bat krokodiloen negarrerekin. Uh -huh. Eta bai, eh, Jon Jon Zabaleta Hernaniar eh, ilustratzailearen marrazkia da Azalean, liburuaren Azalean dagoena. Eta e, liburuan zehar ere, ba bere ilustrazioak, ba, ezakit, ez dira asko. Baina, e, liburua atalka dago banatuta zazpi sortzi atalekiko ditu liburuan, eh, zazpi. Eta atalbako itxan bi bat marrazki daude, eh? beraz, ba, dozenatxo pasa marrazki daude. Liburuan, John Zabaletarenak, eta, bueno, ba, ba bueno, bere bere marrazkiak nikuzet eh ba, euskal haur literaturaren zea direla, leza ikonografia bate marrazki mota bat oso ezaguna eta maitea nikuzet Mhm mm leburare babiska bate edukia comentatu diguzu baitaren orde marrazkilaria baño ez da kit aipatu duzu unidades le anordenta nikuz tudidas le au ja, gainera bai. ez dela, de lata categoriakoa bai. esta Bai bai así eran aipatu dizena baina gie esan, e, oso así bai chiliku Txiliku da, e, zara hau rau, bere izena berez e, nola da, txiliku nena? Jesus Mario Laizola. Hori da, eskarrik aso. Eta, ba, bueno, ba, txiliku ezagutzen dutenek, badakite, haurte ba, asko daramala aur haur literaturan e, itzulpenak egiten, testuak moldatzen eta tarteka ere ba, bere, bere narrazio propioak idazten eh bezala bezela eduki ditu obra batzuk horrela goraipatuak e, ba, e, eta nik uste dut guztietan eh gehien nabarmentzen dena esku artean dugun hau zela eh Katixa ta Croco Nik uste egoya jo zu helatikuko liburu beste batzuk ere agian eh aipagarriaz bidaronia gaur e, honetan zentratuko gara eh Katixa okay. ta Croco dena, saras tararena Mm -hmm. Eta leheneraipatu eta... dut e, bi irakurle mota ditula honek eta bi irakurle horiek ba, dira alde batetik hasierako e, e, irakurleak alegia. Ba, guraso edo bitartekari batenekin e, irakurtzen duten horiek normalean entzun egiten dute, ezta gurasoak ozen irakurtzen du beraz aurraren irakurketa belarrikoa da. Eta gero badago ba, beste adin bat, ba, pixka bat aurrera xiago, ba bat urterekin edoia irakurle autonomoak direnean aurrak, orduan ere ba, irakurtzeko interesgarria den liburu bada, bere luze laburrarengatik, bere ba liburua daukan idazmoldearengatik, ba txegina, irakurte raza, atar kabanatuta, luze laburrean ez luze egia, bai, oso erakargarri eta egoki egiten dute, hori ba, adin horretarako ere. Boz, ondo, egian, bueno, itxen, fitxatenik ora pasa baino lehen, kurizitatea, ba, zehazianera ipatu duzu krokoa au, lehenengo izan zela eta gero ondo lehen ezagutu ditu kroko pilo bat, eta gainera, soli buru nik ustu txiki entzatu zera direnak zeirikitzerakoan, ba, bueno, gauza askatatzen dira barrutikan. Ez dakiz erikusia daukan, ala ez? Ez du, bat tere, pentsatzen honen. Ez, baina nik ustez e, urrengo kroko guztiek epizutela ba, izena, No la veit ere, e, ba, e, ja, esa e, liburu honekin ezarri zuelako ja izena eta ba, e, oso Bizkorrebiziran eta oso egokin ere ustez ere Ibaizabaleko, es e, beste kroko hura beti Ibaizabalekoen literatura da eta itzulpen itzulpena da, bueno, auru txiki-txikientzako, ba, krokodilo bat, ba, zenbakiak, formak eta hain ba tonela koñarrezko gauza eh praktikatzen. Uh -huh. Eta ba, ba bai, bai eh, ga, gainera eh, gauza curioso da, eh? ze berez ez da cocodrilo, bezik eta crocodilo da eta. Etorran croconek laguntzen die aurrei, ba barneratzen croco dela eta ez. Coco, no, ko ko ko ko eh no, la verda, cocodrilo, cocodrilo eta croco, Hor badago beste bat ere, eh, bai, ez? Eh, eh, krokodilo bat du edo? España, krokodilo bat du eazpian, edo? Bai, eh, inguruko gainerako erderetan, eh, ingelesa, frantxeze eta bar, krokoda. Mm -hmm. Ez ateneizun badagoela beste bat baita ere sospeitzu, ez? Eh, Dela krokodilo bat du eazpian, edo? Lako izen burbadok, ez? Bai, bai, hori eh, mariasun landaren digurubada beste adin adinbaterako, hori ja amabi bat urtetan jartzen gara, eh, krokodilo bat du eazpian, eta hor... Eh, Liburura, librura bueno alguien bestegun bat anekarriko oia Manen... Ez ditugu es diru crocodyla nasiko jungera nilorañon eta lanope aipatu dituzu eta gero croco hau beste crocoak irikitzen diren hauek eta tratzen diren apiloba eta baina ja maras maria sunlandarena salcemalima uas que nean ya ja crocodilos le gaurko saio eh, hau beraz agian ficha ez esta catixa de crocor en hau Bai, e, Katixeta Kroko, Txilikukidatzia, Jon Zabaletak marraztua, e, lehen argitalpena mila batzireundalaro eta mabikoa da, baina e, argit, berrargitalpen asko eduki dituena, nik eskuartzen bederatzigarren adukat, 2006-koa, elkarrek argitaratua, horrein hartez dugu esan, xaguxar bildumen. Mm -hmm. Ba, sondi, ba, mila esker, gurekin egotagatik, besta estebetez, eta ¿Está bueno? ¿Urren o darte? Bueno, y ya, Alejandro Venga, ¿cuándo seguís? A